La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care va aduce în următoarele 30 de minute vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, sub forma unor meditații asupra Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, respectiv asupra fiecărui verset al Noului Testament. Textul lecțiunii noastre de astăzi, 2C006, va debuta cu meditația asupra versetului 16 al capitolului 1, al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, în care vom intra de îndată ce mai întâi vom avea episodul următor din Cartea Ereticii din Dubrava, scrisă de autoarea destul de cunoscută de noi deja, Cristina Roy. Cu prilejul episodului precedent, asistasem la o întâlnire foarte surprinzătoare și tot atât de plăcută dintre Marișca Blașco și Ștefan, eroul povestirii noastre, așa cum vom vedea în continuare. În timp ce Marișca mergea frumos gătită la locul de dans, tot cu geta asupra lui Ștefan, ar fi dorit tare mult să stea de vorbă cu el, însă nu reușea din pricina părinților și în timp ce mergea cu gândul la Ștefan, Iată că îl întâlnește pe acesta, meditând în mijlocul unui peisaj de pădure încântător. Marișca, de îndată ce l-a văzut, se gândea, ah, ce să fac, am o dorință așa de mare ca să vorbesc cu el. Chiar Dumnezeu mi l-a scos în care și acum mă duc repede. El trebuie să vină cu mine la dans. Bună ziua, Ștefan, ce faci aici? strigă vesel buzele roze. Tânărul, cufundat în gânduri trăsării. Marișca? Tu ești? Pan Bohdaj, adică Domnul Dumnezeu să dea, așa răspuns slovacii, la salut. El venea la ea pe drum și își dă dure mâna. Vino cu mine, Ștefan! Unde? Unde? Acolo unde merg și ceilalți, la dans! Tu te duci la dans, Marișca? Iar el se întristă. Bineînțeles și te rog să vii și tu cu mine, doar nu trebuie să dansezi dacă nu vrei, dar o cel puțin ca să privești și să vadă oamenii că nu ești eretic așa cum te ocărăsc ei. Hai, hai, Ștefan!" Ea îi luă mâna în mâinile ei moi și calde și era ea pe care o îndrăgea de când era băiat, dar pe care nu o uitase niciodată nici ca adolescent. Ea îl privi cu privirea cu care, când erau copii, Putea să obțină totul de la cei trei camarazi, mai ales de la el. Hai, hai, Ștefan!" Ștefan se înroșii. Se simțea ciudat că auzea după săptămâni primul cuvânt prietenos și tocmai din această gură, dar el clătină din cap. Nu mă duc!" Dar, Ștefan, de ce nu? Ce ți-am făcut de nedisprețuiești așa?" Să nu crezi, Marișca, că vă disprețuiesc, dar, mai ales duminica și la dans, am păcătuit așa de mult, răspunse Ștefan și se uită la fată cu privirea tristă din ochii lui sinceri. Când mi-am recunoscut marele păcat, îmi stătea ca o piatră pe inimă. Nici nu mai puteam ridica ochii spre cer, dar domnul s-a îndurat, mi-a iertat totul, m-a spălat de murdărie și acum... Să -i intru și să murdăresc iarăși chipul lui Dumnezeu spălat și curat din mine și să-l întristez atât de mult pe bunul meu, Tată, din cer? Ah, așa ceva nu. Crezi deci că păcătuim așa de mult cu asta? zise Marișca, și călmâniem pe Dumnezeu? Așa spuse ea foarte necăjită. Dacă ar fi într-adevăr păcat, de ce nu ne-o interzice atunci domnul preot? El trebuie să cunoască mai bine Sfânta Scriptură decât tine. De ce m-a întrebat domnul părinte așa de prietenos când m-a întâlnit pe stradă venind de la dans? Ai dansat mult, Marișca? Tatăl meu spune că la biserică ne sunt date învățături destul de bune care ar trebui să ne ajungă. Doar de aceea sunt preoții preoți ca să ne arate ce trebuie să facem ca să ajungem în cer. Ai dreptate, Marișca, pentru asta sunt ei și mă gândesc că au fost totdeauna și că mai sunt și azi din cei ce o fac. Dar vezi? Au fost alții despre care Domnul Iisus spunea că sunt niște călăuze oarbe și dacă un orb călăuzește pe un alt orb vor cădea amândoi într-o groapă. Gândește-te totuși că niște preoți au fost cei ce l-au dat pe Domnul sus la moarte când l-au sirit pe să l crucifice. Înaintea lui Dumnezeu ceea ce spune și face un preot nu este totdeauna așa de bun și sfânt ca să mă pot lua după aceasta. Uite de pildă Preotul nu este atot stiutor ca Dumnezeu. Poate că el vrea să meargă prin pădurea aceasta, dar nu știe drumul și de aceea nu trece pe aici. Dar eu cunosc drumul pentru că nu merg pe el de prima dată. Dacă tu ai venit acum în pădurea aceasta, cuitei în credința lui ca să vă rătăciți amândoi sau mie ca să trecem prin ea. Vezi, Marișca, cât am fost acasă, m-am lăsat călăuzit de domnul preot. Dar pentru că el nu cunoștea care cea strâmtă peste Golgota, ne-am rătăcit amândoi. Acum nu mă mai las dus orbește de el, pentru că am o călăuză mai bună care îmi zice, Vinu după mine, veniți la mine, voi toți cei trudici împovărați. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, zice Domnul Isus călăuza mea. Dar, Ștefane, spuse Marișca tulburată, cum poți tu să te supraapreciezi așa și să zici că preotul nostru nu cunoaște calea cea bună și că numai tu o știi? Vezi, Marisca, nu spun că numai eu o știu, se apără Ștefan. Există cu siguranță multe suflete în afară de mine, chiar și preoți care cunosc calea. Dar ce spun eu este că domnul preot al nostru nu cunoaște calea. Altfel ne-ar călăuzi mai bine pe ea și ar merge el însuși înaintea noastră. N-ar în cuvința să servească dimineața în biserică lui Dumnezeu, iar după amiază diavolului în cârciumă. V-ar lămuri mai degrabă ce voia să spună Domnul Iisus când zicea Nimeni nu poate servi la doi stăpâni. Nu v-ar lăsa să pieriți în beție, că știe că bețivii nu pot moșteni regatul sau împărăția lui Dumnezeu. Dar să nu mai vorbim despre aceasta, nu vreau să judec pe nimeni. Tu însă, Marișca, nu te uita la oameni ce este scris, blestemat este omul care se încrede în om. O, oh, Marișca, gândește-te că Dumnezeu zice, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Poate un om care vrea să fie sfânt să intre într-o cărciumă, într-o casă plină de fum de țigară, de miros de rachiu și de gălăgie? Poate el acolo să bea, să joace cărți, să danseze, să audă și să spună vorbe murdare? Cu siguranță că nu. Ai putea să-ți închipui că Maria care stătea la picioarele lui Iisus sau sfintele femei care îl urmau și îl serveau cu ce puteau, mergeau ele la cârciumă? Și ele erau totuși oameni ca și noi. Ele erau sfinte numai pentru că credeau în Domnul Iisus și iubeau. Îl serveau și ascultau de el. Toate acestea le poți și ar trebui să le faci și tu, Marișca. De când te știu, ai fost totdeauna bună cu oamenii. Oare când vei vrea să-L iubești pe Domnul Isus din toată inima și să-L servești? Nu poți să servești la doi domni, adică și lumii acestea și în același timp și lui. Dacă ai ști ce bucurie este să fii eliberat de servirea lumii și să-i aparți lui... Uite, la mine acasă toți s un înstrăinat de mine, pentru că ei servesc lumea, dar eu vreau să-l servesc pe Dumnezeu. În afară de bunicul nu mai am pe nimeni, deși am părinți, frați și rude. Chiar și voi, dragii mei camarazi, m-ați părăsit. Fugiți de mine ca de ciumă. Niciunul nu se oprește ca să vorbească cu mine. Acasă nu mai am niciun locșor în care să-l pot servi netul burat pe Dumnezeu. În patria mea sunt ca un străin, dar, pentru că l-am pe Domnul Iisus, sunt totuși nespus de bogat și uneori chiar fericit. Tocmai înainte de a veni tu, mă gândeam la marea lui iubire față de mine. Mă uitam la el cum s-a dus să-mi gătească o locuință. Vreau să-ți mărturisesc că m-am săturat de împotrivirile de acasă. Când voiam să citesc în camera din spate cuvântul lui Dumnezeu, Betca făcea intenționat zgomot. Dacă mergeam în cea din față, mă scotea mama afară că nu vrea să-i facă din camera o biserică. În cămară era prea întuneric. Multe cuvinte rele a trebuit să aud și astăzi. Când vine apoi tata de la biserică, va fi beată și iarăși o să fie gălăgie. Mi-am luat de aceea Biblia și am venit în coace. Bunicul a promis să vină și el după mine. La toate astea mă gândeam acolo sus și îmi ziceam, Doamne, câtă vreme nu te serveam și îți călcam în picioare poruncile sfinte, îmi mergea bine în lume, toți oamenii mă iubeau și puteam să mă înțeleg cu oricine. Iar acum, dacă lucrurile ar rămâne totdeauna așa, cred că nici nu să pot să rezist. În momentul acela, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus înaintea ochilor cât de mult a trebuit să sufere Fiul lui Dumnezeu pentru mine, câtă suferință și bagiocură și parcă m întreba, nu vrei să suferi și tu ceva pentru mine? Atunci mi-a părut rău, l-am rugat să-mi ierte nerăbdarea și i-am promis că voi suferi bucuros de dragului cum a făcut-o el de dragul meu. Îndată ce i-am promis, a venit o mare bucurie în inima mea și peste toate Dumnezeu te-a trimis și pe tine în coace. De multă vreme l-am rugat să-mi dea prile să pot vorbi cu tine, Marișca, dar cred că și de l -ar respinge toți din Valea Dubrava pe Domnul Isus tu nu vei face. Și cred că nici astăzi nu te vei duce să-L întristezi, să-L jicnești pe Dumnezeu. Nu, nu e cu putință să te duci la dans, nu se poate. El tăcu. Cuvintele lui calde din inimă se stinseră. Printre stânci se făcută cere, dar nu era așa și în inima fetei care stătea acolo cu capul la plecat. Ce se petrecea în ea nu putea spune. Așa cum dimineața cade prima rază de soare în valea întunecoasă, așa pătrunse lumina nebănuită a primei cunoștințe în sufletul tânăr. Ștefan nu era un eretic, cum ziceau toți, pentru că el îl iubea pe Fiul lui Dumnezeu și îl asculta. Ei toți erau eretici, da, ei care mergeau pe calea cea largă. Avea dreptate când spunea el că nu-și poate închipui pe vruna din sfintele femei stând în cărciumă? Da, nici pe Ștefan nu și-l mai putea închipui stând acolo. Da. Trebuia ea oare să se ducă acolo și să-l întristeze pe fiul lui Dumnezeu? Ștefan procedase bine că îi spusese tot adevărul. Când îl auzea vorbind așa despre Domnul Isus, recunoștea că ea nu-l iubea, nu-l cunoștea și de aceea nici nu-l onora, întocmai ca toți ceilalți. Uite, strigă Ștefan Bucuros, vine deja bunicul. Nu este foarte rece. O să ne așezăm acolo în cameră. Mi-am adus pătura de soldat cu mine și o să o întind sub noi. Atunci putem să citim netulburați. Vii și tu, Mareșca? Ia tremura. Rămân cu voi. Rămâi, domnul fie lăudat. Crede-mă, nu o să-ți pară rău niciodată că te-ai hotărât la aceasta. Timp de câteva clipe... Soarele lumină un tablou măreț. Un bătrân cu părul argintiu și la picioarele lui o fată, amândoi cu ochii ațintiți la tânărul care le citea din Cartea Sfântă despre calea sigură, pe care cei neștiutori nu se pot rătăci și pe care se întorc înapoi la Dumnezeu ce-i salvație Domnului Iisus. Ștefan a încheiat cu rugăciune din inimă și apoi toți trei plecară spre casă, discutând aprins despre adevărurile dumnezeiești. Așa se ținu prima adunare a ereticilor din Valea Dubrava. Lumea nu știa nimic despre aceasta. Iubiți ascultători, am avut un episod foarte lung, prea multe comentarii nu mai avem timp să facem decât vreau să spun că în timp ce lumea nu știa nimic despre aceasta, cerul întreg se bucura că o fată și cu bunicul au primit să-și petreacă câteva momente în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Așa se bucură cerul și de dumneavoastră toți aceia care acum stați și ascultați vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să putem asculta tot, să punem la inimă și în practică. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea meditațiilor care urmează și ajută-ne pe toți să luăm atitudine față de împăcarea cu Tine, iar cei care ne-am împăcat deja cu Tine, să fim gata ca și Ștefan să mergem să plătim prețul pe calea aceasta până când Tu, Doamne Iisuse, vei veni să ne iei cu Tine, să fim cu Tine pentru totdeauna. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire textului de la 2 Corinteni capitolul 1, versetul 16, din care am avut deja o serie de explicații cu prilejul rețiunii precedente, explicații cărora le vom alătura și pe cele ce urmează. Citim deci versetul, voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeea. Acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, care face cunoscut corintenilor intenția lui de a le face o vizită. Învățăm de aici că, dacă vrem să facem cuiva bine cu adevărat, dacă urmărim vindecarea și propășirea vieții lui duhovnicești, trebuie să întrebuințăm cu înțelepciune, cu dragoste și cu dreaptă măsură și dulceața cuvântului lui Dumnezeu și leacurile lui amare. Sfântul Apostol Pavel nu s-a gândit nicio clipă să lasem părăsire pe creștinii din Corint, cu toate abaterile lor grave de la calea și viața de sfințenie în Hristos. El totdeauna i-a socotit frați și dorea să-i vadă sănătoși duhovnicește. De aceea, cu toată puterea dragostei, căuta un prilej să vină în mijlocul lor. Voiam să trec pe la voi, spune el, ca să mă duc în Macedonia apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeea. Când este mai ispitit omul, atunci are nevoie de mai mult ajutor și de mai multă dragoste. Credincioșii din Corint au fost izbăviți din starea lor rea, care a fost descrisă în I-a pistola lui Pavel către corinteni, numai prin lucrarea dragostei mare lui Pavel pilda lui să ne fie mereu proaspătă în trăirea și lucrarea noastră, ca să putem fi folositori cauzei lui Dumnezeu pe pământ. În versetul următor, la versetul 17, apostolul Pavel argumentează mai departe în legătură cu intenția aceasta și spune În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da și nu? Dragii mei, e nevoie pentru întărirea adevărilor lui Dumnezeu și a lucrării lui în inimile oamenilor să cerem să fim puși la încercare și să ni se cerceteze de aproape trăirea și lucrarea noastră de către frații care ne cunosc. Zic. E nevoie de lucrul acesta dacă suntem credincioși Domnului Isus și împreună lucrători cu el. Pavel cerea fraților să-l verifice pentru ca, apoi, adevărul pe care îl mărturisea el să aibă mai multă putere de pătrundere în ei. Versetul de mai sus este una din dovezile aduse în privința aceasta. Cine e curat și are un mers drept după cuvântul lui Dumnezeu, nu se teme de cercetare. Lumina adevărată nu se dă în lături de la verificarea pe care i-o fac unii. Ea este și rămâne lumină pe orice parte ar întoarce omul. Aurul adevărat, de asemenea, nu se rușinează să fie pus la probă pentru că, oricât de înfierbântat ar fi cuptorul, tot nu-l va găsi fals. În luarea hotărârii acesteia, spune Pavel, întreabă Pavel de fapt, am lucrat e un chip ușuratic? Se prea poate câteodată în viața noastră de slujitori ai lui Dumnezeu să lucrăm și în chip ușuratic. Dar dacă umblăm în lumină și ne supunem judecății lui Dumnezeu acum și cercetării din partea fraților, repede se îndreaptă lucrurile. Iată unul din rosturile adunării a trăirii în comunitatea copiilor lui Dumnezeu. Nu este bine ca omul să fie singur, spune cuvântul, și mai ales nu e bine să lucreze singur, oricât de credincios ar fi. Întreabă Pavel în continuare, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii? Dragii mei, lumea are un fel al ei și Hristos are un fel al lui. Trebuie să deosebim bine aceste două feluri. Exact acest adevăr l-am văzut de plin și foarte frumos punctat în episodul pe care l-am avut în deschidere. Toți cei din Dubrava își aveau mersul lor în frunte cu preotul bisericii, iar Ștefan, care îl găsise pe Domnul Isus Hristos, sau care a fost găsit de Domnul Isus Hristos și îl urmea pe Domnul Isus Hristos, avea un mers absolut deosebit, cu totul deosebit, de toți cel oameni din Dubrava, inclusiv de familia lui. că avem în noi și firea veche și firea nouă, să fim atenți mereu și mereu la mersul și umblarea noastră, pentru ca nimic să nu fie pentru firea veche, pentru euul în toate lucrările și hotărârile noastre. Firea veche caută folosul ei, folosul grupului din care face parte, acesta e felul de a fi al lumii. Firea cea nouă caută tot timpul voia Domnului Isus și slava sa. Firea veche caută cu orice preț să scape de cruce. Firea nouă umblă tot timpul să calce pe urmele Mântuitorului său. Orice hotărâre pe care o luăm și orice lucrare pe care o facem, dacă nu au în vedere unitatea copiilor lui Dumnezeu și întărirea dragostei în mijlocul lor, dacă nu urmăresc slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor, este cu totul în felul lumii. Frații mei, să ne cercetăm și să ne lăsăm cercetați și de alți copiii lui Dumnezeu ca să nu fim alăturea de cale. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dat în dragostea lui și aceste îndemnuri. În continuarea dezbaterii pe care o prezintă, Pavel face cunoscut la versetul 18 din 2 Corinteni 1. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Statornicia apostolului Pavel în viața lui cea nouă nu se întemeia pe credința și puterea lui, ci pe credincioșia și puterea lui Dumnezeu. El a putut să fie da când era vorba de adevăr și dragoste și a putut să fie nu când era vorba de minciună și o cale lumească și aceasta numai datorită credincioșiei lui Dumnezeu care era cu el tot timpul și vegea asupra lui. Să știm bine lucrul acesta, frații mei, copii ai lui Dumnezeu, că ne putem păstra credința și că putem rămâne statornici pe calea cea sfântă și vie, nu datorită înțelepciunii puterii stăruinței și râvnei noastre, ci datorită credincioșiei lui Dumnezeu, datorită Harului Său. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi, spune Pavel, n-a fost și da și nu. Dacă vrem să rămânem în Dumnezeu, în cuvântul Său, printr-o ascultare smerită, atunci, a lui ne va dărui o stare de echilibru pe calea crucii și vom avea un caracter frumos care va străluci și în fața oamenilor și în fața îngerilor. Atunci, și vorbirea și trăirea noastră va fi numai da când este vorba de adevăr și de împlinirea voii lui Dumnezeu și va fi nu când este vorba de minciună și de o cale străină de voia lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu rămâne neschimbată, oricare ar fi împrejurările, și oricare mi-ar fi starea. Mântuirea și desăvârșirea mea sunt în mâna harului și credincioșiei lui Dumnezeu. De aceea, când vine ispititorul cu șapta lui otrăvită, ca să-mi strecoare îndoială în suflet, eu se spun cu hotărâre: pleacă de la mine, Satano. Pentru că mântuirea și viața mea nu le întemeiez pe ceea ce sunt eu sau pe ceea ce pot face eu, ci pe credincioșia lui Dumnezeu. În versetul 19 de la 2 Corinteni 1, Apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte. Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. Așa cum soarele este același astăzi ca și acum câteva mii de ani în urmă, dând aceeași lumină și căldură orice s-ar întâmpla pe pământ, tot așa și Domnul Isus, soarele neprihenirii, este și rămâne același oricum s-ar schimba fața lumii. Domnul Isus rămâne mai departe dragoste chiar dacă oamenii nu l-ar mai iubi. El rămâne lumină chiar dacă oamenii s-ar cufunda tot mai mult în întuneric. El rămâne pace, chiar dacă pământul ar fi plin de tulburare și sânge. Prin faptul că eu n-aș mai rămâne credincios, el tot credincios rămâne, pentru că nu se poate schimba. Soarele, chiar dacă n-ar mai vrea să fie luminos, nu poate, pentru că aceasta e natura lui. În Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nu poate fi și da și nu, când e vorba de mântuirea noastră, ci numai da. El este gata să primească pe orice vrăjmaș al său, fără nicio mustrare și să-i facă parte de același har de care se bucură sfinții săi. Numai oamenii pot să nu fie aceeași față de Hristos și unii față de alții, însă El, Hristos, rămâne totdeauna același față de ei. Statornicia este o însușire a Dumnezeirii iar noi oamenii suntem chemați să fim ca Dumnezeu. Cine umblă încoace și încolo, în felul lui de gândire și lucrare, încă nu s-a stabilit în Dumnezeu, încă nu l-a cunoscut cu adevărat pe Domnul Isus Hristos. În Hristos nu este schimbare și nici umbră de mutare. Pavel ne îndeamnă și pe noi să rămânem în Hristos așa cum l-am primit, adică așa cum este, Spune la Col Colosen 2.6, astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Domnul, așa să și umblați în el. Hristos este numai într-un singur fel, iar noi, credincioșii lui, să rămânem în felul lui și să lucrăm în felul lui, căci atunci se bucură el de noi și ne întrebuințează cu plăcere în lucrarea lui. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să binecuvânteze gândurile pe care ni le-a comunicat și astăzi prin intermediul acestor meditații. Anunțăm aici încheierea programului 2C006, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste tot cei ce se deschid să-i oprimească. Amin.